Orizonturi roșii Pista 14 Capitolul 7 Bun venit acasă, șefule! Cât de bucuros sunt să văd în sfârșit o ființă umană, profesore! L-am replicat eu ca răspuns la îmbrățișarea exuberantă a lui Constantin Mana. Birourile și camerele de conferințe ale lui Ceaușescu erau goale la acea oră timpurie a dimineții. Singurele persoane prezente era echipa de tehnicieni având sarcina să verifice zilnic securitatea cabinetului lui Ceaușescu. O regulă introdusă cu mulți ani în urmă de către KGB-ul sovietic, cere ca biroul conducătorului Partidului Comunist și reședința sa să fie verificate sistematic și cu regularitate pentru depistarea sistemelor de observare sau a altor procede operaționale de spionaj. În fiecare dimineață, toate telefoanele sunt înlocuite cu altele identice, care au fost verificate în prealabil și apoi sigilate. Liniile telefonice sunt cercetate zilnic pentru a depista orice legătură străină sau o posibilă intercepție. Sistemul de detectare a radiațiilor ascuns în rama ușilor este testat în fiecare dimineață, la fel și celelalte instalații din interiorul biroului. Odată pe săptămână, pereții, tavanul și podelele sunt cercetate cu ajutorul arazelor X în scopul depistării microfanelor ostile. Să intrăm, șefule, nu există un loc mai sigur pe lume ca biroul tovarășului, a spus Manea, clipind în direcția ofițerilor care făceau verificarea. El m-a împins înăuntru, în biroul prezidențial, unde a început să scoată și să aranjeze pe biroul lui Ceaușescu lucrurile cu care el își începe de obicei ziua, într-o ordine invariabilă, specifică raporturile zilnice de spionaj național ale dieului deasupra, dosarul cu telegramele de la ambasade selecționate de Ministrul Afacerilor Externe de sub, raportul despre emisiunile Europei Libere în limba română imediat sub ele și la urmă de tot buletinele de știri AgerPres, pregătite special pentru el, conținând informații din presa occidentală care nu au fost publicate în România. Nu prea am avut mult de lucru zilele trecute, șefule, a spus mana. Tovarășul a ținut o întâlnire cu ministrul apărării și personalul său ca să-i felicite pentru recentele lor manevre. Știi cine a fost cel mai bun dintre oamenii noștri? Generalul militar a câștigat toate medalile. Îți mai amintești de apariția sa spectaculoasă când a deschis parada militară la ultima sărbătoare națională? El era acolo ca făt frumos în mașina sa deschisă, salutând unitate după unitate și apoi dându-i raportul tovarășului. Toate fetele au nebunii după el, nu-i așa? Nicolae Militarul, unul dintre generalii preferații lui Ceaușescu, era comandantul celui mai important regime românesc care includea Bucureștiul. Ce mai e nou în legătură cu vizita în Statele Unite? Începe la 12 aprilie, după cum știi, și nimic nu a fost schimbat în programul pe care tu l-ai propus tovarășului. Tovarășul pleacă chiar acum de la reședința sa, a anunțat un ofițer de securitate din pragul Ușii. Și este foarte bine dispus, după spusele ofițerului șef de la reședință. Dispoziția imprevizibilă și furile lui Ceaușescu au devenit proverbiale. Austria este punctul slab. Banea stătea în pragul Ușii deschise, cu fața spre scări, când zece minute mai târziu Ceaușescu a trecut pe lângă el, înmânându-i pălăria sa neagră, pe care o parte de la începutul primăverii până la lăsarea iernii. Ești în sfârșit acasă, Pacepa, hai de înăuntru!" a exclamat Ceaușescu evident bine dispus. Ce e nou?" a început el ca de obicei, după ce s-a instalat în scaunul înălțat din spatele mesei sale de lucru. I-am dat raportul despre vizita mea la Beirut, căutând să fiu scurt și la subiect. În ciuda cuvântărilor lungi ale lui Ceaușescu și a înclinații sale spre vorbărie, el nu avea răbdare când alții erau prea vorbăreți. Ceaușescu a rămas tăcut încă multă vreme după ce eu am terminat. Când și-a ridicat ochii iuți spre mine, carnețelul de însemnări din fața sa era plin de figuri geometrice indecifrabile, desenate cu cerneală neagră, groasă. Timp de cinci ani am tot încercat să-l dezobișnuiesc pe Arafat să mintă, dar vulpea mea bătrână nu poate trăi fără asta. Dacă nu spune cel puțin una, nu savurează ziua a zis Ceaușescu vizibil jenat. A pierde ceea ce detestă el cel mai mult. Adevărul este că rafat e curajos cu Israelul și cu americanii, dar el și cu lumea arabă. El a petrecut prea mult timp cu aiepul său pentru a fi în stare măcar să se gândească la posibilitatea de transformare a acesteia. Ceaușescu s-a ridicat din scaunul său. Nu este în obiceiul lui să se plângă. A luat din seiful personal un canet de însemnări legat în piele neagră unul dintre puținele documente pe care obișnuia să le păstreze acolo. Dacă nu putem avea un guvern în exil, am putea încerca ca vestul să recunoască oep lui Arafat așa cum este. După cum a spus Anet, pentru moment Austria pare a fi cel mai potrivit punct slab. Să vedem ce spune Biblia. Biblia era numele pe care l-a dat unei cărți scrise de mână, făcută de die într-o singură copie, numai pentru el, care conținea descrieri cifrate ale celor mai importanți agenți din vest. Să vedem! Austria. iată o Cancelaria federală. Nu este acesta lui Krajski? Da! Sub Cancelaria federală sunt dați trei agenți. Bodor, Ministerial Rat, Bani, Bertolt, Ministerial Rat, Bani, Stumpf, Hofrat, Bani. Povestește-mi despre ei! Aceștia sunt trei dintre consilierii personali al lui Kraschi, la fel ca și mine. Eu sper că mai buni, aclipi Ceaușescu. Și eu, tovarășe. Rat este cuvântul german pentru consilier. Ministerial Rat și Hofrat sunt două grade austriece birocratice. Pot să-l lucreze pe Kraski? Stumpf ne-a dat numai documente secrete de la Cancelarea Federală. Atât cât poți aștepta de la Austria. Bodor și Bertold au făcut atât informație, cât și spionași pentru dolari în Elveția. Ei nu vă lingi austrieci în Viena. Notează-i. Mai este un alt nume aici, Orlando, referent la biroul personal al lui Kraischi. Bani. Un birocrat, perfect pentru informare. El a făcut fotocopii după fiecare bucată de hârtie, care a sosit în biroul lui, de la sau pentru Kraischi, și ne-a dat nouă totul. 50 de dolari bucata, cu balotul. Iugoslavii sunt înnebuniți. Primul nume sub vicecancelarie este Daniel, ofițer executiv. Ceasuri de aur, garnituri de birou de aur. Cine este vicecancelar? Androș este vicecancelar și ministru de finanțe. Daniel este în ultimele stadii ale procesului de recrutare, răsplătit cu daruri, dar nu cu bani încă. Unde altundeva aș putea să mă uit? Ministerul afacerilor externe? Iată-l! Sunt aici mai multe nume decât ar fi nevoie pentru alcătuirea unei echipe de fotbal. Alege doi sau trei care să pună un microfon în urechea ministrului. Ei sunt capabili să ajungă la el de trei ori pe zi și încă o dată seara. Ceaușescu a început să răsfăiască nervos paginile, evident plictisit de Biblie. Bine!" a exclamat el după o pauză. Acesta era un semn, sigur că e gata să dicteze ordine, pe care el le însoțea cu câte o lovitură cu pumnul în masă. Și așa a și fost. Toate la timpul lor, a început el. Noi am putea acum organiza o operațiune secretă, desemnată să-l convingă pe Kraitschii că recunoașterea OEP-ului ar putea constitui cea mai bună protecție pentru Austria sa nealiniată și neînarmată împotriva atacurilor teroriste. Tu ai o întreagă armată de agenți în jurul lui și o experiență suficientă ca să faci asta. Cere și ajutorul Belgradului. După câte mi-a el poate face ce vrea cu Krajski. Viena a nu numai să-l recunoască pe Arafat, dar și să-și stabilească relații diplomatice cu E.P. cum am făcut noi. Apoi Ceaușescu cere ca unele zvonuri să fie cu inteligență răspândite în vest, sugerând că Arafat devenea tot mai moderat și chiar făcând aluzie, ca avea de gând să abordeze în mod mai realist Israelul și rezoluțiile Națiunilor Unite despre Orientul Mișlociu. Și nu vreau zvonuri bazate pe fleacuri, vreau documente serioase, făcute pentru sau de către conducători de stat. Spune-i lui Ilie ce să facă. El este un expert. Generalul Mihailie era șeful serviciului de dezinformare al Die. El va găsi drumul cel mai bun ca să-i determine să se răsufle. Îți amintești de generalul occidental care a vizitat Bucureștiul și care a găsit o servietă în camera lui? Asta a fost anul trecut. El a încuia servieta în bagajul său, a mers la recepție și a aflat că un general sirian, care a plecat chiar în acea dimineață, stătuse în camera lui. Ceaușescu a râs. Spune-i lui Ilie să organizeze o altă acțiune inteligentă. Deghizați-l pe unul din agenții voștri ca un demnitare egiptean călătorind prin Austria, și faceți-l să uite documentul într-un hotel din Viena. Banii nu contează. Arme românești pentru lumea a treia Ceaușescu a schimbat subiectul. Ce-mi pot spune despre Libia? După ce am terminat de relatat, discuția avută cu Gaddafi a continuat să deseneze în tăcere linii geometrice negre pe carnetul lui, ca și cum nimeni nu ar fi fost în biroul său când în sfârșit a privit către mine, ochii să-i luceau și fața lui radia. Veștile sunt bune și 750 de milioane de dolari intrând aici într-o singură zi. El și-a închis palma dreaptă strâns, ca și cum literalmente ar fi ținut în mână milioanele de care vorbea. Rafinăria nu este problema ta. Am eu grijă de asta mai târziu, a încheiat el, dându-i apoi ordin lui Manea, ca ministrul petrolului și ministrul industriei chimice să se prezinte la biroul său la ora două. Dar industria militară îți aparține cu desăvârșire. Aceasta este sarcinata până ce primul tank iese din fabrică și până ce primul focăr construit în România își ia zborul, a decretat el. Câți dintre dolarii lui Gaddafi trebuie să cheltuim în realitate pentru tankuri? Aproape nimic. Dacă cumpărăm licența germană pentru unitățile mobile de pătrundere, Leonard nu ne va cere decât puțin pentru adaptarea motorului. Mie mi-a plăcut întotdeauna să omor două păsări cu o singură piatră, a spus Ceaușescu zâmbind. E scump să-ți astăzi comunismul în viață. Eu am deja o datorie străină imensă, care mă privește în față, și nu pot să o reduc prin export de roșii sau de hârtie igienică. Noi trebuie să facem dolari pe orice cale. Va trebui să exportăm arme oricum, în mod deschis sau în secret, legal sau prin contrabandă, nu-mi pasă cum. Ceaușescu a pus din nou placa sa spartă. Îți mai amintește ultima expoziție, pe care serviciul secret a organizat-o pentru mine la Blair House? Ei nu au avut expusă nici măcar o singură armă automată americană. Agenților poartă arme automate Uzii, pentru că acestea corespund nevoilor lor. Uzi este acum simbolul antiterorismului și israelienii și-au făcut atât un nume cât și avere cu acestea. Noi ar trebui să construim propriile noastre Uzi. El s-a ridicat și a început să se plimbe de-a lungul biroului, eu făcând același lucru alături de el. Lumea a treia este împărțită între doi mari producători de arme, dar nu vrea să se bazeze nici pe armele americane, nici pe cele sovietice. Noi ar trebui să inițiem niște operațiuni secrete, care să dezvolte răspândirea sentimentelor antisovietice și anti-americane și atunci, pac, am putea scoate uziurile noastre. Un tank Leopard modern făcut în România independentă. Un avion militar Fokker cu scopuri multiple făcut de o Românie independentă. Un avion de luptă creat de România independentă și Iugoslavia. Și în spatele scenei, în secret, o rachetă bacteriologică construită de o Românie independentă. Uziurile israeliene au devenit simbolul antiterorismului. Uziurile noastre trebuie să devină simbolul independenței. Ceaușescu s-a oprit în mijlocul camerei, s-a întors spre mine și mi-a prins nasturile de la jachetă. Ce părere ai de Cega, ca nume, noului nostru tank? De la Ceaușescu Gaddafi? Gândește-te la asta! Ceaușescu a început din nou să deseneze simboluri geometrice pe foaia sa, uitând de prezența mea. Acesta era modul lui de a se concentra. Avem câteva pașapoarte sud-americane, nu-i așa?" a spus el în sfârșit. Vreau să zic ale noastre proprii, nu cele primite de la Moscova sau din altă parte." Da, avem. Atât de sigure pe cât le vrea Gaddafi?" Nu am avut niciun fel de probleme până acum." Și am primit de asemenea niște pașapoarte originale spaniole, nu-i așa? Cele pe care ni le-a dat Santiago Carilio, Dat tovarășe. Noi avem 500 de pașapoarte în alb, originale, obținute de polițiștii lui, care lucrează în poliția spaniolă. El ne-a asigurat că acestea sunt foarte bune. Dă-i și lui Gaddafi și două din acelea. Dar avem un aeroport sigur în Europa de vest, cum vrea Gaddafi? E pentru Carlos, ca să ajungă în Europa, nu-i așa? Datova, unul este Frankfurt, în Germania de Vest. Acolo îl avem pe Rudi, un ofițer Bundeskriminalamt, care a fost recrutat ca agent. El este acum șeful unui schimb de grăniceri, oameni care controlează pașapoartele. Ultima lui achiziție a fost duzina de filme, conținând lista criminalilor doriți de Germania de Vest și Interpol, Liste afișate la punctele de frontieră. Și altă cale pentru Carlos, ca să ajungă în Europa? Rolf, cel care ne ajută cu negocierile pentru Fokker? Da. El are câteva avioane și ar putea să aducă pe cineva în Germania de Vest folosind un aeroport particular sau o secțiune a unui aeroport mare rezervată pentru avioane particulare. Controlele va și de graniță, sunt foarte întâmplătoare acolo. Ușa dublă grea a biroului lui Ceaușescu s-a deschis, apoi s-a închis, trântită și Elena a năvălit înăuntru ca un ciclon. Unde ai fost, Nicule? Te-am căutat peste tot?" a întrebat ea numai ca să zică ceva. Când m-a văzut pe mine, a început să zbiere. Am să te strivesc ca pe un păduche. Ai să o pe mama ta pentru că te-a adus pe lume." Ce s-a întâmplat Elena?" a întrebat Ceaușescu. Trebuie să clarific ceva cu păduchele ăsta, a urlat ea în direcția mea. Am un milion de lucruri pe care să le facă și el, viermele mizerabil, el pleacă să noate în Mediterana. Lasă-l în pace, Elena, abia a sosit și este obosit ca un câine. În cazul acesta, fără să-l Am o mulțime de lucruri pentru tine, Pacepa, în această săptămână, a continuat ea. Întâlnirea cu ambasadorul venezuelian, de exemplu, tu ai aranjat totul, dar apoi ai plecat, înainte de a obține medalia pentru mine. Nimeni nu a știut nimic. A fost un dezastru. Haide, Elena, a fost perfect. Ce-ai fi vrut mai mult? Deodată ea a schimbat subiectul. Mi-a adus cel puțin ceva frumos din excursie? I-am raportat că Olcescu pur și simplu nu a avut timp să meargă la Damasc ca să cumpere garniturile de fețe de masă, dar va trimite totul peste o zi-două. — Olcescu nu are niciodată timp pentru mine, am iunat Elena cu afecțiune. — Dar ce se aude cu stelele? Olcescu a discutat cu oamenii săi, indivizia aceea care obișnuiesc să ia cocaină. Ei au promis câteva diamante extraordinar de mari până mâine. Le voi aduce în geanta mea diplomatică. — Asta e probabil tot pentru astăzi, pacepa, a spus Ceaușescu, întrerupând o pe Elena. Serviciul D pentru dezinformare Numai după masă târziu am fost capabil să trec pe la serviciul de dezinformare, cum mi-a ordonat Ceaușescu. Dezinformarea este una din cele mai importante activități a oricărei țări este europene, unde fiecare cuvânt este tabu. Astfel, serviciul D este cunoscut în cadrul securității ca o mică unitate de arhivă documentară și sediul acestea era pitit la etajul 4 al clădirii izolate a Ministerului de Interne. Ofițerii de securitate obișnuiți credeau că serviciul D era numai un birou cu trei ghișee pentru primirea cererilor de documentare de la diferite unități de spionaj și pentru răspunsul cu informații găsite în arhivele sale secrete, cum de fapt făcea din motive de acoperire. Când am ajuns acolo, un ofițer de serviciu m-a dus înăuntru printr-o ușă discretă, folosind o combinație pentru a descuia lacătul ei electronic. Trecând printr-o zonă tampon, care arăta ca o cameră de arhivă, am intrat în adevăratul serviciu de dezinformare. Tovarășe general, serviciul își îndeplinește programul lui obișnuit. Sunt colonel Valentin Leonte, director adjunct al serviciului de... A venit raportul stângaci, evident dat de cineva care nu era familiar cu convențiile militare. Știi, generale, am două picioare stângi când vine rândul etichetei militare. Ilie a sunat adineauri ca să spună că va întârzia câteva minute. El iar nu s-a simțit bine. Valentin Neunte era numele codificat pentru colonelul Valentini Pati, un vechi agent, Die, care și-a desfășurat aproape toată cariera lucrând sub acoperirea de ambasador în Ministerul Afacerilor Externe. Deși Burghez la origine și frate cu Cudinului Pati, un binecunoscut pianist care și-a petrecut toată viața în Elveția, Breonte a fost recrutat și păstrat în Die ca o unică excepție datorită devotamentului său pentru comunism, talent pentru diplomație, o franceză perfectă și o deosebită înțelegere a vestului. Până vine Irie, am să ți arăt noul meu sistem computerizat, a sugestionat Leonte. Fără să aștepte un răspuns, a deschis o ușă din apropiere și m-a invitat să intru. Scopul principal al serviciilor de dezinformare în blocul sovietic este de a ascunde puterea reală militară, de a deforma adevăratele dimensiuni ale cantității de arme. Pentru a deruta guvernele și media occidentală privind intențiile comuniștilor, cu povești închipuite și de a lansa zvonuri cu anumite scopuri tactice. Ceaușescu a transformat treptat dezinformarea românească în propriul său mareșal Patiomkin. Exact ca mareșalul Ecaterinei cea mare a trebuit să creeze sate fictive pentru ea, pentru a face ca Rusia să arate cum îi dorea, tot așa serviciul de trebuia să creeze documente secrete occidentale false pentru Ceaușescu, prezentând România ca o țară independentă în cadrul blocului sovietic. Peste ani, Serviciul D a colecționat câteva sute de mii de exemplare de semnături false din tot Occidentul. Bazat pe procurarea directă de către die, prin schimbul cu alte servicii ale pactului de la Varșovia, precum și cu Iugoslavii și Libienii, Colecția conține acum semnăturile celor mai mulți șefi de state necomuniste, conducători de guvern, miniștri și figuri importante din serviciile secrete, partidele politice, ziare și reviste, corporații particulare și chiar instituții caritabile. Și Vaticanul era reprezentat. Există de asemenea o mare colecție conținând copii de chei folosite la mașinile de scris ale acestor instituții occidentale, în anumite perioade de timp. Ca într-un muzeu de artă, fiecare exemplar este verificat cu grijă, evaluat și păstrat. Colecția este considerată o foarte importantă comoară de spionaj și nu s-a precupețit nicio cheltuială pentru a o reactualiza și completa cu cele mai rare articole existente. Aceste materiale sunt folosite pentru a crea documentele originale occidentale, conținând texte false, care sunt manipulate cu pricepere pentru un efect cât mai bun. În ultimii opt ani de exemplu, Serviciul de Dezinformare al României a creat cu succes documente semnate de diferiți conducători occidentali. Fiecare dintre aceste documente atingând diferite probleme inofensive și conținând de asemenea referințe cu grijă întocmite, care confirmă independența României față de Moscova, autenticitatea abordăriei de către Vest dificultățile ei economice și politice, cauzate de independența ei în cadrul blocului sovietic și importanța ajutorului occidental pentru România ca să încurajeze crearea altor fisuri în blocul sovietic. Purtând diferite grade de clasificare, astfel de documente originale au fost cu pricepere scoase la suprafață în țări altele decât cele în care se zice că ar fi apărut. Ele erau uitate într-o servietă lăsată într-un hotel de lux de o presupusă oficialitate guvernamentală de nivel înalt. S-au văzut pe masa vreunei oficialități occidentale, care era de fapt un agent secret român. Sau discret răsuflate unui jurnalist de către un civil occidental, care era de fapt un agent Die. Printre cele mai noi era o operațiune care a folosit vizita oficială a cancelarului vest-german Helmut Schmidt la București în ianuarie trecut, la întoarcerea sa la Bonn din Cairo. Serviciul De a creat cu grijă un dosar pentru Ceaușescu, ce părea alcătuit de BND, Serviciul Secret străin german, ca material prescurtat pentru Schmidt. Pe lângă datele personale despre Ceaușescu și familia sa, dosarul conținea comentarii critice despre cultul personalității sale, politica sa internă maxistă ortodoxă, atitudinea sa față de el. Dar el sublinia de asemenea independența autentică a lui Ceaușescu față de Moscova și dificultățile economice ale României generate de reacția sovietică la aceasta. Scrisă pe hârtie cu antetul BND, clasificată Strenheim, cu fiecare pagină numerotată și ștampilată și înregistrată, dosarul putea fi luat cu ușurință care al de cineva din afara BND-ului. În 8 ianuarie 1978, numai la câteva ore după ce Schmidt a plecat din București, un occidental, fiind în tranzit prin București, a găsit o copie uitată al acestui dosar, cu aspect oficial vest german în camera sa din hotelul Atene Palace. O altă copie a acelui dosar, înzorzonată cu propriile notații marginale ale lui Schmidt, a fost uitată la un hotel din Cairo, unde au stat membrii delegației vest germane. Colecția lui Leonte a ajutat România să-și reducă importurile de valută foarte din vest. Prima operațiune cu succes de acest fel s-a bazat pe lunga și acerba rivalitate dintre corporația franceză Schneider-Cruzeau și un grup industrial german compus din AEG, Siemens și Schlömann AG, rivalitate legată de problema exportului de echipament metalurgic în România. Fiecare document adus în București de către reprezentanții francezi și veșgermani în timpul multelor luni de negocieri a fost fotografiat pe ascuns, iar comunicațiile lor telefonice și de telex au fost ținute sub o constantă observare. Spre sfârșitul discuțiilor tehnice și începutul negocierilor financiare, o ofertă făcută de grupul veșgerman a fost inteligent lăsată să răsufle la schneider Cruzo, care a aflat astfel că prețurile acestea, erau cu 20% mai mari. Corporația franceză și-a coborât prețurile în mod drastic, iar noua ofertă cu prețuri mult mai joase decât cele actuale a fost aflată de germani. Acest gambit a continuat timp de câteva luni și Bucureștiul a obținut o reducere de prețuri cu câteva milioane de dolari. Mai târziu, respectiva operație a fost reluată în multe cazuri, permițând Bucureștiului să se aleagă cu importante beneficii financiare. Vezi, el este copilul meu, a spus Leonte, așezându-se în fața terminalului computerului conectat cu un cititor de microfilm. Să zicem că vrem semnătura lui Chirac, o pagină cu antetul său și mașina de scris folosită pentru el în 1974. Vom lua codurile pentru el din acest catalog, a continuat, bătându-le pe clapele computerului său și totul începe să apară pe ecran, incluzând o referință la raftul unde putem găsi originalul. Incitată de spectacolul său, Leonte s-a întors spre mine și apoi a încercat numele lui Sirus Vance, secretarul de stat al Statelor Unite. Privește, generale, avem aici o scrisoare semnată de Vance, pe o coală cu antetul departamentului de stat. Leonte a bătut un alt cod și imaginea de pe ecran s-a schimbat. Și aici, generale, este o alta semnată de el pe o hârtie cu lui personal. Ambele sunt de anul acesta. Când avem nevoie de ceva de la el, tot ce am de făcut este să asigur textul într-o engleză americană perfectă cu accentul jargonului Departamentului de Stat. Tipografia noastră va produce aceste pagini cu antet și va bate la mașină scrisoarea, iar laboratorul grafologic va avea grijă de semnătură. Ofițerul de serviciu a raportat că mașina generalului Ilie abia a sosit. Mihaili a avut o lungă și diversă carieră în securitatea românească. După război, el, împreună cu consilierii KGB-ului sovietic, a organizat spectacolul unui proces de spionaj rușinos, în care Vaticanul a fost prezentat ca o rețea de spionaj și obliga să-și retragă reprezentanții din București. Câțiva ani mai târziu a devenit adjunctul șefului directoratului de contraspionaj al securității, răspunzător de țările de limbă engleză. Era mereu creierul din spatele fiecărei operațiuni importante împotriva Statelor Unite și a ambasadelor britanice. Cariera sa în spionajul extern a început ca agent într-o stație din Londra și s-a sfârșit cu calitatea de director adjunct al DIE. Un caz avansat de diabet i-au făcut pe doctori să nu-i dea mai mult de 2 ani de trăit, când pe la mijlocul anilor 60 a fost trimis ca șef al stației din Paris, în special ca să poată primi tratament medical francez. Recordul lui de acolo și cel al agentului său, Mihai Caraman, a depășit toate așteptările. Două recrutări spectaculoase la sediul NATO au asigurat zeci de mii de documente militare occidentale foarte secrete, care au fost transportate direct din România la Moscova cu un avion militar special și au fost plătite cu monede de aur de către Kremlin. Unul dintre funcționarii recrutați, a furnizat sistemul codificat francez, de asemenea trimis imediat la Moscova. Cariera de peste hotare a lui Ilie s-a terminat brusc prin dezertarea agentului său favorit, Ioneia Iacobescu, care lucra sub acoperire UNESCO la Paris și care a fugit în Statele Unite în 1969. Un an mai târziu, l a numit pe Ilie șef al serviciului de dezinformare și a ordonat dieului să plătească pentru medicamentele și doctorii să-i străini. El nu lucra acum mai mult de patru ore pe zi, dar prezența sa în conducerea serviciului de dezinformare i-a crescut în mod evident eficiența. Îmi pare rău că am întârziat, șefule, a spus Ilie, intrând încet în cameră. Ca de obicei, el purta o haină neagră, aruncată peste umeri și o pălărie negligent împinsă spre ceafă. Trebuia să fiu un mor de mult, nu să continui să-mi torturez prietenii și pe mine însumi, a continuat, acompaniat de un hrăuit straniu, cauzat de o avansată angină de care suferea. Singur în birou cu Ilie, în spatele ușii greu capitonate, l-am informat pe scurt despre discuția cu Arafat și despre ordinul lui Ceaușescu de a organiza o operațiune de dezinformare ingenioasă a la Ilie, pentru a-l convinge pe cancelarul Kraiski să recunoască oficial o epule Arafat. Am înțeles, Mihai, a spus după ce am terminat. El a rămas tăcut pentru multă vreme și aproape am putut auzi roțile minții sale alerte funcționând. Voi găsi eu ceva, poate un raport al serviciului de spionaj jordanian pentru Husein. Amara rivalitate dintre Arafat și Husein va adăuga o greutate specială fiecărui cuvânt pozitiv scris acolo despre liderul OEP-ului. El a făcut o altă dină. Mă gândesc de asemenea că voi avea comentariile scrise ale lui Arafat pe marginile raportului confidențial despre OEP, de la Ministerul de Externe, și cele ale lui Andreotti, pe raportul Ministerului său de interne, despre răpirea lui Aldo Moro. Eu pot răspândi cu ușurință ideile tovarășului despre Arafat prin ei și să las să răsufle la Klaischi din variate colțuri ale lumii. Eficiența lui Ilie era proverbială în rândurile puținilor oameni care știau despre adevărata lui funcție. În câteva zile, a schimbat Ilie subiectul, voi avea și altceva pentru tine, Mihai. Un nou raport de la Ovidiu, mai mult de 150 de pagini suculente de informații asupra acțiunilor și operațiunilor planificate împotriva vizitei din iunie a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie și multe date biografice despre oameni care au fost ochiți fie pentru reclutare, fie pentru neutralizare. L-am obținut prin Ana, ca de obicei. În conformitate cu Ilie, Ovidiu, un scriitor și proeminent emigrant român anticomunist, a fost reclutat de el însuși la Paris. Pentru propria sa securitate, Ovidiu a refuzat să se întâlnească cu agenții Die din vest și singurul său contact cu Die în Franța era prin sora sa, Ana, care locuia în România și care îl vizita o dată sau de două ori pe an. Ovidiu a publicat o carte în vest care i-a făcut un nume datorită descrierii impresionante a gulagului nostru. Eu l-am ajutat să o scrie, a continuat ivie. Acum, Ovidiu a devenit un fel de soljeniț în român. El pare un anticomunist înrăit, autentic. Conservatorii și scepticii au încredere în cuvintele lui, mai mult decât în ale oricărui altul a continuat ilie cu o voce monotonă. Eu am să-l fac acum să descrie numai una din ideile tovarășului, că România este independentă în cadrul blocului sovietic, cu multă grijă, ca și Titus la Londra. Cine ar putea suspecta că acești anticomuniști mari sunt oamenii noștri?